אך ימי אנוש ימיך, אם שנותיך כימי גבר, כי תבקש לעווני, ולחטאתי תדרוש. על דעתך כי לא ארשה, ואין מידך מציל. ידיך עיצבוני ויעשוני, יחד סביב, ותבלעני. זכור נא, כי כחומר עשיתני, ואל עפר תשיבני. הלוא כחלב תתיחני? וכגבינה תקפיאני, עור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני. חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי, ואלה צפנת בלבביך, ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני, ומעווני לא תנקני. אם רשעתי, עלליי לי, וצדקתי,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 לקבר ובל, הלא מעט ימי, וחדל, ושיט ממני, ואבליגה מעט, בטרם אלך ולא אשוב אל ארץ חושך וצלמוות. ארץ עייפתה כמו אופל, צלמוות ולא סדרים, וטופה כמו אופל.